É vital para quem sofre com ansiedade perceber que dentro do tumulto existe uma serenidade esperando para florescer. Descobrir sua melhor versão é abraçar o potencial adormecido, transformar a inquietude em força. É um renascimento, onde cada dia é uma nova chance de ser, de sentir, de viver plenamente.